а без свічок і без плаття ми не можемо повечеряти. Обов'язково весь цей маскарад, те, що це за плаття, клапоть тканини, що ледве прикриває тіло, і босоніжки на таких високих підборах вдома. Що ти знову придумав? Я стояв овомав руками, стиснувши букет, який від мене так ніхто і не забрав і не знав, що сказати. Якщо в бізнесі мене важко було поставити в незручне становище, на чомусь підловити, бо я знаючи, що завжди мушу бути обережним, що довіряти практично нікому не можна, що навколо конкуренти і вороги прораховував усі кроки наперед, Вдома ж вважав поруч з близькою рідною людиною, може розслабитись, відпочити, та виявляється, ні. Можемо, звичайно, невже тобі справді не дав це плаття? Я старався не виказати свого розчарування. Воно занадто відверте, але ж це тільки для мене. Прошу, бери його, я хочу побачити тебе в ньому. Видно, багато було неприхованого благання в моєму голосі, бо вона не хочячи погодилась. Я поспішив на кухню запалювати свічки, поставив квіти у кілька вас, знайшов свічник зі свічками, відкоркував пляшку вина, нарізав сиру, помив кілька листків салати, скропив їх, Лимонним соком нарізав тонкими шматками слабосоленої форелі. Вимкнув світло. Полум'я свічки відбивалась у повних келихах, коливалась, створюючи приємну таємничу атмосферу. А після вимкнув радіопереймач. З нього долинала просто душевна мелодія, що підсилювали романтичний настрій. Я не почув, як до кухні війшла дружина і спинилась. Я сам ішов до столу, коли світло раптом спалахнуло, і вся атмосфера таємничості й романтичності безслідно зникла. Дружина продовжувала стояти в одвірку, наче боялась переступити якусь межу. Це плаття було таки її розміру але й справді лежала не так вишукано й елегантно, як я очікував. Дружина знітилась чи то від холоду, чи то від мого погляду. Плечі опущені донизу, згорблена, зіщулена, налякана і розгублена. Такою вона стояла і дивилась на мене своїми блакитними очима з німим питанням, чи ще довго я буду її мучити своїми забаганками? Ти маєш рацію, воно якесь незграбне. Передягнись і ходи вечеряти. Я зголодню. Оце я все, що міг вичувити з себе, думить. Мені правда хотілося підійти до неї, притулити, підняти її підборіддя, розправити плечі. Я знав, що вона б могла виглядати в цьому платі приголомшливо, коли б, коли б сама цього захотіла б. Та я злякався чергової відмови, чергової поразки. Радість, що майнула її обличчям, коли я запропонував їй переодягнутися, тільки підтверджувала мій здогад. Цілу ніч після цієї вечері вона проплакала, жаліючи на те, що я чомусь продовжую з нею знущатись, що невідомо, чого хочу від неї, що вона більше так не може, що або вона кудись піде, або я повинен вступитись. Заспокоюючи її тоді, пообіцяв, що при першій нагоді таки вступлюсь. Вона задоволена втішилась. І заснула, а я ж не міг зімкнути очей до самісінького ранку. Розділ четвертий. Вона. Два місяці минуло для мене наче у вісні.